Bjerg. velkommen til en uh, podcast, tak for det. som handler om jul i vendsyssel, ja. og det er en, uh, ja, det, jeg har kaldt en julepodcast fra Vrindsted, ja. og det er her, vi sidder, og uh, jeg vil jo gerne, altså jeg er jo uh, tilflytter her, jeg er jo, jeg er jo ikke klog på, på området, men uh, for ikke så lang tid siden, så var jeg i selskabelig sammenhæng, og der uh, oplevede jeg et herlig selskab med dig og din øh, dejlige kone, og øh, jeg kunne simpelthen ikke dymer for at spørge dig, om ikke du ville øh, være med på podcasten her. Ja, og det, og, og det har du det er sagt jeg ja det. til. Og det har jeg til, ja. ja. <laughs> så øh, som, øh, som du nok kan forstå, så handler det jo om julen, og det handler om øh, vendsyssel, og det handler om vandsted og, og omegn. Og øh, du har en tilknytning til vendsyssel i den grad, kan jeg forstå. Vil du ikke fortælle lidt om, øh, om dig selv og, og, og din tilknytning til, til, til ejenden her? Ja. Jamen, øh, jeg er sådan en ægte vendenbog. Jeg har i Sæsing, der ligger midt i, i vensynselsen. Og, og, og, ja, har du så... videnskabeligt belæg for det tag? Hvorfor noget? Har du videnskabeligt belæg? Yes. Ja, ja, man kan tage en passer, <laughs> og så, finde, så tror jeg, at det kommer til at passe nogenlunde. Det ja. lyder meget ja. videnskabeligt med ja. passeren. Ja. Og, øhm... Jeg er jo ingeniør, så... Ja, yeah. <laughs> godt. Um, og jeg har været øh, lærer i Løkken øh, i 40 år. Ja. Yeah. Og jeg har ikke været ret meget uden for Vænselshuset. Jeg har fået min uddannelse op og boet heroppe, og, og hadet at komme på ferie. Jeg kan klare en tur til Aalborg. Men, men det er så også. Ja, det er det, det, det, det længst, jeg har brudt mig om. Det er grænsen. Ja, ja. <laughs> Så, så jeg er sådan rigtig hjemmefødt og som sagt har jeg været her i, uh, i Lykken, på Lykken Centralskole i, uh, i 40 år. Og uh, jeg skal også sige, at jeg har nogle gange fået en, en klasse her fra Brændsted. Uh, og og det, det, jeg husker, det var, at de der børn, der kom fra Brændsted, de var sådan meget velopdragende og højere gradende end dem fra, fra Lykken. Så det var sådan nogle, nogle rigtig gode klasser at have, som, som jeg ja, er nødt at have. Og jeg, det var, det var ikke, jeg havde dem tit til gymnastik, og så havde jeg dem også til øh, Ja. Okay, ja. ja. Og, og, og som sagt, så, så husker du dem alle tæt, som sådan nogle rigtig søde dejlige børn. Det bliver de vrennikere, der lytter med her, og er jo glad for at høre. Ja, det prøver jeg også, ja. Og så skal jeg også fortælle, at... at øh, for eksempel i gymnastik, når vi så startede på indesæsonen og skulle vi starte med basketball, og så blev de stillet op, og jeg fortalte dem reglerne. Og så um, sagde jeg, nu skulle jeg vise dig, hvordan man laver et mål på salve. Og så gik jeg hen, og så stillede jeg mig med ryggen mod basketkoren og kastede bolden bagover. Og jeg husker de gange, den gik i. Og jeg husker, de var dybt imponeret over det der. Og hvis den kiksede i første omgang, så sagde jeg, at der er nogen, der gør sådan. Og det er så, fordi deres hånd ikke er placeret rigtigt. Så nu skal I se, nu ser jeg den rigtigt. Og så fik jeg én chance mere. Alle de gange, de mislykkedes, det, det, det har jeg glemt. Men jeg kan huske, at de var dybt imponeret. Nå, det lykkedes. Ja. Og jeg kan også huske en gang så fik sådan en rente klasse til maskinskrivning. Og det er jo sådan et, et kedeligt fag, og der, der gør der ikke noget, der sker lidt, lidt sjovt. Så um, skolen havde en gramofon, som skulle os, og så synes jeg, at inden den sådan blev smidt ud, så kunne man godt få lidt sjov ud af den. Så jeg tog den med. Det var en af de første gange, de havde maskinskrivning. Og så sagde jeg nu... Skal I i gang med at, at skrive, og så sætter jeg den her gramofon i gang, og så skal I krøve takt til det der. Og så begyndte jeg at, at, at, at forsøge at starte den her gramofon, og de ville ikke og jeg blev mere og mere ophist, og jeg slog den ned i kateter. Og til sidst så tog jeg gramofonen og smed den ned på gulvet, hoppede op på den, trampede på den, og smed den ned i, i uh, skraldespanden. Og de, de, var, de, de så virkelig bange ud. De sad fuldstændig forstændig og, og kiggede på mig. Og jeg sagde ikke noget andet. Og da de så gik ud, og kiggede de så ned på kramofonen, så så de, de var helt stive i blikket. Så dagen ugen efter, de kom, så sagde jeg, jeg vil gerne vide, hvor mange gik hjem i tirsdags og fortalte, at de havde en lærer, der gik fuldstændig amok og smadret en kramofon. Så satte de hånden op. Det havde de godt alle sammen. Så sagde jeg, godt, når I, det første, I gør, når I kommer hjem i dag, det er, at I til jeres forældre, det var bare noget gas, det var bare noget, han gjorde for sjov. <laughs> Nå, men, men øh, det, jeg også gerne vil fortælle, det, det er, at, øh, at jeg har ikke syntes, at synes, det var en god ting, at der var humor med ja. i, øh, i undervisningen. Når jeg tænker tilbage på min egen skoletid, så var det som om, at hvis eleverne morede sig. Så var det som om, læreren følte, at de mistede grebet. Ja. Og, og så gik det så hurtigt som muligt om at få den der latter væk. Under kontrol. Ja, og jeg kan nemlig huske det der med, hvorfor man må ikke more sig i skolen. Så ja. det har jeg altid sådan tænkt på, at det, det var en vigtig ting. Øh... Hvor var det? Jo, øh... Hvor var det, jeg kom fra? Så du sendte send, send dem hjem og skulle fortælle om... Uh... Nå ja, ja, at de skulle uh, fortælle om det derhjemme. Ja. Uh, og og uh, jeg, jeg vil godt lige fortælle en mere fra. Det var også fra Maskinekrønnen. Ja. Hvor der var en, der Kurt. Og Kurt, han var stemt til at bruge de forkerte fingre til. Og han kigger under den der skærm, og jeg at til Kurt, Kurt... Du skal bruge de rigtige fingre. Kurt, du må ikke kigge under skærmen. Og når jeg valgte ryggen til, så sad han med at skrive med to fingre. Og så en dag, så sagde jeg til ham, vil var være Kurt. Hvis du fortsætter på den måde der, så kommer du ind i skunken der. Det var først sal, der var sådan en dør, der førte ind til undertaget et mørkt rum. Jeg havde engang en elev. Han kom derind, og så glemte jeg at få ham ud, og det var lige før sommerferien. Så han ligger nok derinde nu. Og så siger Kurt, må jeg ikke se ham? Nej, øh, det må du ikke, det er alt for for mig. Og da de så kunne gå ud, så gik jeg hen og stillede mig foran den der dør, og så gik de ud, og så ugen efter, der havde jeg hentet skoleskelet over på den nye skole, og kørte den over på, på den gamle skole der, og placeret skelettet ind i den der skunk. Og så gik det jo ikke ret lang tid, så sad Kurt jo igen og kom med to fingre. Og så sagde jeg til Kurt, Kurt har jeg ikke sagt at du skal bruge det rigtige finger. nu kommer ind, det er ham der Må jeg ikke se ham? Nej, må du ikke se han. Så gik jeg ind i sådan et depotrum, og lå døren stå på klem. Og hvad sker der? Det er jeg havde forudset, Kurt rejser sig, og så går han hen og åbner døren, og der ligger skelettet, der forløb af henne. <laughs> og Kurt, han gik et skridt fra sig, og går tilbage til hans plads. Benene, de rystede under ham, og jeg var... Jeg er helt sikker på, at det var noget, han gjorde for sjov. Men så kom han til at se at hans ansigt og hans øjne. Så var jeg klar over, han at han var simpelthen blevet så chokeret. Og det var Nå. ikke kælder over Nej. Åh, oh, jeg kom til at tænke på at min mor. Hun har nogle gange sagt, Tage, du bliver afskedet en dag for nogle af de ting, du gør. <laughs> Som lærer, og jeg sagde, kur, kur, jeg havde jo sagt, at du ikke må gøre det, Kurt. Hvorfor gør du det, så skal du skal vente dig det? Åh, oh, Gud, hvor blev <laughs> jeg han sad resten af tiden og skrev, ikke? Øh, overhovedet ikke. Der kom ikke nogen sag ud af det, fordi både han Kurt og hans forældre, de kunne godt se det sjov i det. Så gik det 10 år. Øh, så var der i øh, fjernsynet på TV2, der var en uddannelse, der hed elevatoren, ja. Og der var der hver gang sådan en anden øh, historie, man, man kunne sende ind, som de så brugte. Og jeg sendte den ind til TV2, og der kiggede nogle få drejer, der sagde, kom der besked, og så vil de rigtig gerne lave den der. Og de fik et hold fra filmskolen til at, at lave nogle scener der med det der. Og så gik jeg så til København, og de fik færdig i Kurt. Og øh, øh, så, da, da Kurt kom ind, så siger jeg ham der, at øh, studieverden, øh, så siger han, Kurt, tænk du nu godt om, er der ikke en fra din skoletid, som skylder dig en undskyld for noget, du har været udsat for? Og Kurt sagde, jeg har tænkt i 14 dage, og jeg ikke komme på, hvem det skulle være. Nå, ja, så må vi have ham ind. Og det var jo så ideen i det, at jeg skulle komme ind og overrække en stor kurv til Kurt, og sige undskyld for det der. Og jeg kommer ind med den her kurv, og kurt selv. Åh, oh, det har han med skelet over. <laughs> ja. så, så det var en rigtig really god og sjov oplevelse. Og kurt tog ikke skade. <laughs> Nej. Men, men der er jo noget med, at, at, at du faktisk er lidt handicappet, har jeg hørt. Ja, eller det er noget jeg der, der går, altså, jeg der går har, helt har, tilbage, jeg eller jeg i hvert fald to, en, to, en svaghed i sygdommen, ja, sygdom, ja. som jeg har haft lige siden jeg var barn. Ja. Og, det er, og det, er jo... det er kroniske lidelser Kronisk som lidelse. der ikke er noget at gøre ved. Og de har givet mig mange problemer. Og det har givet min lillebror og min forældre og søskende mange problemer. Ja. De to sygdomme, det er drillesyge og dognskab. Og det der med at være dårlig, når man er født på landet. Det er ikke så smart. Øj. Det er det ikke. Og jeg har brugt meget tid til. Hvordan jeg kunne undgå at blive taget til noget, noget arbejde. Det er specielt noget, hvis det var længerevarende, for eksempel Hagroer. Og vi er i Sæsing her. I ja. Sæsing, ja. Oh, ja. Jeg havde det. Og jeg, jeg kan huske en gang, da min far sad ti grækker af til hver af os børn. Vi var fire børn, som vi skulle lue eller hakke. Og min storebror, som er det mest flittige menneske, jeg nogensinde har kendt, han drejede de der ti grækker på ingen tid. Min søster, hun måtte ikke bruge hak, og hun havde sådan en målebånd på, jeg tror, der var 14 cm. sådan en pind, hun flyttede, for at der blev det samme afstand mellem de der øh, roer, Hello, yeah. hun blev også færdig. Og min lillebror, han måtte heller ikke bruge hak, men så, han havde gemt en ud i, i sådan et, øh, nogle træer, der stod der ved, ved marken. Der han gemt en hak, og så var min far var og han havde gået hjem, så gik han i gang med hakken. Og han var lynhurtig til det. Han gjorde også han sig og færdige. Og så gik han hen på timen 12, og det var en herregård og i nærheden, og spurgte dem ikke, de mange nogle der, har råd. Jo, de, de, de, de ikke børn ind. Jamen, han, ikke, han må lige vise, om han kunne gøre det. Og så har han råd. Han blev ansat med det samme. Han tjente styrtende med penge, fordi han fik samme løn, som de voksne. Så han var simpelthen Kom hjem med af penge i den periode der. Ja. Jeg blev aldrig færdig med mine. Jeg havde en teori om, at man tog to meter i en række, og en meter i en anden, så på et eller andet tidspunkt blev jeg færdig. Ja. Og jeg kan huske, da der var gået trøde uger, så stod min far og kiggede på de der rækker. Og så sagde han, tage, tage, hvad skal der blive af dig? Og han var, han var lige ved at til at græde. Altså, han skal ikke ud. Um, og det endte så med, at min storebror, han blev... Så til at hakke de der roer, og så sagde jeg min storebror. næste om, må jeg så ikke få lov at starte på samme tid, som jeg kom med min egen øh, rækker der. Fordi det gør nok noget lidt nemmere, når det bliver så højt. Nå. Ja. Og den anden, den anden sygdom, jeg havde, det var det var Det var, det var en, en, en, en sygdom, der var i min mors familie. Nå. Hun havde fem brødre, som alle sammen havde sygdommen. Den er arvelig. Den er arvelig, ja. Den ja. er gået fra min mor så til mig. Ja. Og, og, og det gav også mig, og specielt min lillebror, rigtig mange problemer. Øhm, jeg kan huske, det var så det der med, hvordan jeg skulle slippe på nogle ting. Der var sådan noget, jeg blev sat til, som jeg i hvert fald kunne gøre. Det var hent kørende. Og det havde jeg. Der var, vi havde, på gården hed Bjerget. Der var sådan to bakker, og de der kører, de gik altid over på ved bakker nummer to. Og når det så regnede og blæste og man skulle hente de køer, det var jeg ikke meget for. Nej. Og der fandt jeg så en metode, og det gik ud på, at jeg fortalte min lillebror en historie, en hjemmelavet historie. Og jeg spurgte altid, hvad vil du høre om? Og han valgte næsten altid en historie om en sød næste der boede ude i en skov, og så en ond, grøn trold, som også boede ude i skoven. Han elskede de historier der. Og når jeg så skulle hente de der køer, så kaldte jeg på min lillebror og det havde en historie. Ja! Og så fortalte jeg halvdelen af historien. Ja. Og når det var allermest spændende, så afbrød jeg, så sagde, du skal hente køerne. <laughs> og det endte altid en med, han han piske afsted og kom hjem. Hvad skete der så? Jeg husker en gang, hvor, hvor, hvor han ikke ville gøre det. Jamen, det er det der skal gøre det. Øh... Og der var jeg midt i historien. Så stoppede jeg så. Så gik det ikke ret langt, Så kom han. Så sagde han, Tage, du behøver ikke fortælle historien færdig, Men hvad skete der, da trolden løftede nissen op? Og så sagde han, men nu har trolden stået og ruska ham i 10 minutter. Og det er din skyld. Fordi du ikke hentet Så løb han afsted. Han har nok været 5 år. Eller sådan noget Så løb han sted efter det Og så kom hjem med køren. Og så fik han jo slutningen og det skulle altid være rigtig spændende. Og det er så også noget, jeg har brugt i, i undervisningen. Det der, at man skal tælle hjemmelavede historier. Ja. Fordi man kan tilpasse dem efter alderskrinnelse. Ja. Øhm, og og det, var, det var også sådan, at, at hvis de skulle have en historie, og jeg så tog en bog, og ville læser nej, nej, det gider vi ikke. Og det var lige, om det var Ås. Andersen. Det gad ikke, det det. skal være en hjemmelavet når jeg møder nogle elever, tidligere elever, jeg underviste også i geografi, meget i geografi, men det, jeg lærte dem i geografi, det har de garanteret et Men de kan fortælle løsken ordet de der hjemmelavede historier og sidde og være helt særlig. Og det, det var simpelthen, fordi jeg, jeg, jeg blev trænet i det, for at undgå øh, at komme til at, til at arbejde. Ja. Lige dem sidste af dem der, det var min, det var min lillebror, han, han, jeg skulle, min mor skulle, det var i jul til, kan jeg huske, og hun skulle ja. bag noget, og hun stod og mangle noget. Så en rigtig julehistorie her på julepodcast. Ja, ja. ja. Og, så, så jeg skulle lige tage kørt til købmanden, og der var, der var nok to kilometer, det synes jeg var langt. Og man kunne også løbe tværs over en mark, så var det ikke så langt. Så jeg fik den her sæd med, med de ting, jeg skulle købe, og så fik jeg fat i min lillebror og fortalte om halvdelen af historien, og så gav jeg ham den der sæde, så du skal lige løfte til og eller så får du ikke slutningen. Så løb han over marken, og så fik han besked på, når du kommer hjem, skal du blive stående herude ved gavlen, til jeg kommer. Og så, da han kom hjem, så kom jeg ud og tog varerne der, og gik ind til min mor, og jeg fik ros, fordi jeg havde Det var så ja. <laughs> Og så fik han resten af historien der. Noget for noget, synes jeg. ja. Ja. <laughs> ja, godt. Og så skal jeg også lige fortælle en, en rigtig sød, en sjov historie fra øh, en klasse, jeg havde. Det var en, en 3. klasse, og de, ja, jeg havde den dem til dansk, og så skulle de have et nyt fag, orientering i 3. klasse. Orientering, hvad er det for noget, sagde jeg? Og det fortalte jeg tror, jeg fortalte, hvad de skulle arbejde med årsplanen der. Og... Øh, så var jeg et af emnerne, det var primitiv folkeslag. Og jeg vidste egentlig godt, da jeg kom til at sige primitiv folkeslag, det sagde jeg nok ikke dem ret meget. Og det spurgte så, hvad er det? Og så gjorde jeg mig virkelig umage, for at fortælle, hvad primitiv folkeslag var. Nogle, der boede meget, meget afsides, og som ikke havde så mange tekniske hjælpemidler og biler, og ting og sager. Og så... På et tidspunkt så rækker Flemming hånden i vejret. Nu ved jeg godt, hvad det er for nogen. Nå, no, Flemming, det var svært med Hvad er det? Kan du nævne nogen? Ja, yeah, det er så nogen som dem, blev kommer fra Brænsen, sagde han. Okay. Og jeg kan huske, jeg, jeg opgav simpelthen, jeg synes, de har gjort mig umaget, men for ham, han har været cykler til Brændsted. det var den eneste nogen, som cykel. cyklet, jeg vildt at der har han været ude. Altså, han... Jeg synes næsten næsten, at verden endte derude. Ja. Og det var i ramme af alt, hvor han sagde, nu vidste han, hvad det var for nogen. Og der er altså 5 km til Vrandsted. Ja, det er det. her. Ja. <laughs> og øh, så jeg, da jeg så stoppede som det her, så begyndte jeg sådan at tage ud og underholde i øh, forskellige foreninger. Og en af de første foreninger, var det var her i Vrandsted. Ja. Og så synes jeg, at jeg sådan lige ville fortælle det ind. Og jeg fortalte historien. Og så oplevede jeg, at der, der var ikke sådan rigtig nogen, der morede sig. Øh, og det tænkte jeg, der skulle jeg nok ikke have fortalt. Nå, men så et stykke tid efter, så var jeg i Børnum. Så fortalte jeg den samme historie. Åh, oh, de skræk af oh, der kom der en ældre mand, der var færdig. Så han, den der med Brøndsted. Den var godt nok god. Sagde. Den vil jeg godt nok fortælle til alle, jeg kommer i nærheden. Åh, <laughs> oh, han findes simpelthen, at den var virkelig sjov men sådan kan det jo godt være at hvis det nu har været børne, så har det nok fremstet der mor og sig. Ja. ja. Godt. Ja. Skal vi kan vi gå i gang med julen? Nå ja, ja, der er jo julen. Jeg fejrer i jul derhjemme. Det, du... Jeg fejrer i jul derhjemme, der i op til jul. Jamen ja. Ja og nej. Jo, det gør vi. Jeg har som du sagde, så har jeg en rigtig dejlig kone. Ja. Men, men hun har altså en lidt kedelig smag med hensyn til øh, sådan speciel jul og, og pynte op. Det er, det er altså kedeligt, og det må endelig ikke være for meget. Okay. Vi, vi har sådan to træer i forhaven. Og øh, så skal, skal, vi have, skal vi have lys på dem? Ja, jo, det er en af dem, siger hun så. Og men ikke for mange men kun 20-25 lys og, og det skal være hvide lys. Altså, det er det, det varet ikke meget spændende. Det var det altså ikke. Ej. Og så skal jeg sige, at, at, øh, at når, der, når man kom hen til, øh, til oktober november måned, så gik jeg i gang med at lave en julekalender til klassen. Og det var cirka en måned at lave sådan en julekalender. Og, og lave forskellige øh, variationer af det. Og et år havde jeg lavet sådan et juletræ, næsten til loftet, øh, på gavlen derinde i, i, i klasseværelset. Og øh, det var sådan en tværfaglig julekalender. Træet var dobbelt, og så var der låger. Når man ramte stjernen derop, så startede det en melodi, dagens øh, julesang eller øh, salme, hvad det var og så blev det til et lys. Så skulle de med en bold ramme lågerne, som så åbnede sig. Det var sådan et træ, Og så trillede bolden ned og ramte en stikkontakt og tænkte for en nisse, der dansede. Dinglelele, dinglelelele. <laughs> øh, og så var hver fag øh, repræsenteret i den der øh, julekalender. Okay. Og så var der en snur, man kunne råge i, og så faldt der sådan en kugle ned igennem nedudtog og ramte en kane, der var lavet som, med sådan en, en, som, som en vippe, så der blev slykket en nisse ud i klasseværelset. Og så skulle eleverne gætte på, hvor mange meter og centimeter de troede, den nisse blev smidt ud. Det var ja. forskellige nisser hver dag. Og, øh, og den, der så kom tættest på, øh, var så dagens nisse. Øh, og og, og og fik nogle gaver. fra TV2, han kom og, og lavede et, et klip der fra, fra den der julekalender. Ja. Jeg tror, det var samme år, der havde vi otte juletræer inde i klassen. Vi havde fire jernmodeller og havde vi tre V-modeller. Og så var der et juletræ, der var hængt op i, midt i klassen. Og det juletræ, det kunne man sådan trække op, når man så slap til, så kørte det rundt. Så var børnene fri for at gå rundt. De gik jo rundt. så det var træet, der kørte rundt. Og, øh, og så var der ellers øh, lys, og igen, min kone var øh, matematiklærer i, de, i, i den klasse, hvor jeg var klaslærer, og hun havde det der lys, øh, alle de der ting. Og når hun skrev på tavlen, så, så var der sådan en sensor, der registrerede, og hun bevægede sig. Så startede der sådan et tog, der kørte ovenover tavlen, som også spillede en eller anden julevilleti. Og ja, og der var et år... Det var en nisse, der havde installeret det, eller hvad? Hvad siger du? Var det en nisse, der havde installeret det, eller hvordan kom det så her? Det, det var altså mig, der stod for det der. Nå. Og hun brødkede sig over, og så sagde jeg, du bestemmer dig Og der er det så kedeligt. herhen der er der altså mig, der bestemmer. <laughs> og et år, ja, det var det, det, det år her, hvor Måns var det med den julekalender. Der så. havde de matematik to timer den sidste dag før jul så har hun bestemt, at hun laver almindelig undervisning den ene time, og så skulle de bespille julelotteri bagefter. Og da jeg hørte det, jeg skulle ikke have klassen den dag, så tænkte jeg, nej, det skal de altså ikke udsættes for, de skal ikke have almindelig undervisning den sidste dag før jul. Så da der var gået fem, ti minutter, så bankede jeg på døren og kom ind, og så, hvad vil du? Jamen, vi skal have åbnet julekalenderen der. Og så gik de ellers i gang med den der tværfaglige julekalette, og hun satte og ruste på og hovedet, og op, og børnene syntes, at det var... Og det tog rigtig lang tid den dag, så de slap altså på det der. Nå. Men så, så havde jeg efterhånden et ret stort lag af sådan nogle juleting op på loftet, og jeg havde flere gange tænkt på, at jeg ville pynte op derhjemme, men, men jeg vidste godt, at det, ja, det, det var bedst, det lå være. Ja, for husfredens skyld. Ja, men så et år, så sagde min kone, jeg skal på kursus fra kl. 1 til kl. halv 10 i Jørgen. Så kunne jeg bare mærke, nu, nu er der ikke noget at gøre. Rundt til huset kl. 1, kl. 5 minutter over 1, gik jeg i gang med at pynte huset. Jeg hentede ned op fra loftet med ting og sager. Øh, jeg havde købt nogle ting, og min kone kan godt nogle gange bruge, synes jeg, mange penge på tøj og sko. Og så synes jeg, at jeg er nødt til at spare. Og så var jeg op i uh, Hjemperfix lige efter jul. Og der solgte de så ud af, af sådan nogle juleting. Jeg sparede 800 kroner. Det, det var så led fra 1500 til 700. Ja. Og det lå deroppe på loftet også. Og ventede på at blive brugt. Ja. Til en festlig lejlighed. Ja, som sagt, så gik jeg i gang kl. 5 minutter over et og pænt hus op, uden udvendigt. Kl. 5, der gik sikringsgruppen den første <laughs> um, Så slukkede jeg for at gå ind og slukke for alt, hvad der kunne slukkes for at køle skabt mule, og så fortsatte. Og der ved fem-seks så begyndte de at komme ind fra byen, kom kørende for at se det der. Det var et lyshav. Der var en rensdyr bag øh, øh, bagefter på gavlen. Der var skorstenen med lys i på, på taget, som var en, en julemand var på vej ned i. Der var en snemand med lys i. Der var ikke et træ, der var ikke en busk, der ikke var lys i. Og, og i indkørselen, der sad, jeg havde sådan en kæmpestor pingvin. Der sad den der pingo med lissehu på, på en havestål med en harmonika. Og så var der en, en øh, øh, afspiller under med julemusik, og så sad Pingo der og, og, og underholdt. Uh -huh. Jeg fik ikke noget at spise, jeg fik noget at drikke. Jeg fortsatte, og så da klokken var kvart i ni. Uh Man må sige, at drillen vandt over her i lige. Ja, hverandre. ja, det gør den helt sikkert. Og, og, og, og, og hvad der ville ske, når min kone kom? hjem, det de, de kunne jeg slet ikke... Det de, de spekulerer jeg slet ikke på. Jeg havde så bestemt, at jeg, når klokken var 9, så ville jeg gå en tur ned i byen, og så gå rundt dernede et par timer. Hmm. Så ville det at hun kommer hjem kvart i ni. Min første tanke, det var, at jeg ville springe over og for at komme væk. Men det var mere end to måde højde gå de op. Det kunne jeg ikke gøre. Og så kører hun ind i indkørselet. Og Pingu, han sidder og spiller, og jeg står og lader blænde af lyset, Og så står hun ud af bilen. Ej, jeg har, jeg har glemt det meste af det, hun sagde. Men jeg kan huske, hun råbte, og så har du også givet penge for alt det lort der. <laughs> Men så skal hun gøre nok, og så alle de der mennesker, der stod og tog billeder af alt muligt. de sig i bilen og drønede væk. Og så... Så skal hun godt nok have ro. Fordi så sagde hun, hvis du vil lov at du går ind og slukker for alt lortet, så må du vente med at tage det ned til i morgen formiddag. Det synes jeg var rigtig flot. Ja, ja, var jeg havde troet, jeg kunne bruge hele natten. Ja. Så jeg gik ind og slukkede for det der. Og øh, så næste øh, dag så bliver det pillet ned. Og så hørte jeg, at der var nogle bedsteforældre fra løkken, som havde været ude og se det der hus. Og så de havde de børn børnebørn i Brønderslev. Og så tænkte de der børn, de skulle de altså have lov at sende der. Så de kørte til Brønderslev og hentede de der børn, øh, der her mestermiddag. Og så kom de, og så stod der det. Et træ i forhaven med 20 hvide lydsigt. Og, og de, de, først troede de var forkert, men de havde kørt rundt. Det måtte være det her. De var simpelthen væk. Jeg tror, at den historie gik byen rundt, ja. <laughs> den der jul der. Um, jeg skal så også lige sige, at min kone, der var i lang tid, der snakkede vi ikke om det, men så på et tidspunkt fortæller hun, at hun kom kørende, og så så hun det der lys, og så tænkte hun, det er da mærkeligt, de spiller fodbold ude på stadion her, her så tæt ved jul, fordi hun troede simpelthen, at det var lyset fra, fra stadion, og så kom hun tættere på, og så ser hun det hus. Og så bliver hun helt nær. Hun stopper simpelthen bilen. Og, og kigger, hvad, hvad, hvad, hvad sker der? Hvad, hvad, hvor er jeg henne? Eller? Og så siger hun, der bor han og sten, og der bor, bor jeg. Og så starter hun, så, og så kører hun så ind. Og så med hende han og sten, det var nogle øh, nye naboer, vi har fået, der kom fra København. Og vi har haft dem over og, og spise hos os. Og så har de sagt, I skal også komme over og besøge os. Jamen, det vil vi da gerne. Og så ved ordtiden, så kommer sten ud. Og så det der Lytehavn, og kalder på Hanne. Hanne, kom ud og se. Og så står de og ser på det der hus. Og så siger han: Jamen, sten, sten, hvad skal vi de da gøre? Vi vil da ikke komme sammen med nogle mennesker, der kan finde på sådan noget. <laughs> <laughs> <laughs> vi har været over det <laughs> ja. De blev gode igen, ja. da det blev taget ned. Men øh, ja. Men, men det var sygdommen, der tog over. Og, og det, ja. er som, det er som som influenza. Man kan ikke bare sige, at jeg vil ikke have influenza. Når, når den kommer, så, så kommer den, så, så man nødt til at... Så den. man har overgivet sin skæbne til at ja. ja. høre. <laughs> kan du have en mere? <laughs> jeg tror godt, vi kan glemme en endda. <laughs> ja. Og så, så er det det der med, med juletræet. De første år, øh, hvor vi var gift, hvor vi skulle ud og, og, og hente juletræer. Det, var sådan, det glædede jeg mig til, kan i huske dengang. Og nu hader jeg det. Jeg, jeg, jeg, jeg vil ikke med til det her i juletræ. Min kone kan gå i timevis for at finde det helt perfekte træ. Jeg tror, at det er, fordi hun har en mand, der er perfekt, så synes hun også, at hun er et jultræ, er helt fejlfart. Så bare den mindste krig der er skæv eller noget, så skal så jeg ikke have det. Og i år, der kunne jeg ikke klare mere. Jeg så sådan et træ. Det havde nok alle de fejl, et træ kunne have. Det var ikke ret stort, Det var skævt og alt muligt andet. Og, og jeg fik nærmest ondt af det, for det var jo ingen, der ville købe det. Mm. Så jeg går hen og får fat i den tabue. sælgeren der, og, og fælder det der træ, og, og går med det der træ. Og mine børn, de var, de var, de, ja, de, de var så også med der. Øh, de, de, de sagde så, det var... Det var jo pinligt, mm, yeah. fordi folk de kiggede efter mig, yeah. og jeg går hen til juletræet, sagde han Men jeg sagde, at jeg ikke ville have det her træ, han kiggede på mig, han gik træ. <laughs> du skal give 25 kroner, siger han så. Og det var så en billig. Yeah. Jeg fik så det der træ, og så gik det til tid, så kom de som med et, et, et træ som med hjem. Men nu havde jeg så det træ der, hvad kan jeg bruge det til? Jo, jeg var det år, der var i bagnavpladsen. Og børnehageklassen, de havde fået træ, og havde selv lavet pynt til det, og træet, det var så flot, synes de. Og deres forældre synes, det var et fantastisk flot træ, og deres bedsteforældre, de har aldrig nogensinde set så flot et træ med så fint noget pynt. Og så kommer anden klasse ind i børnehageklassen, og børnehageklassen, de se vores træ. Og så siger anden klasse, det er godt nok godt det træ der. Har I set? Og så begyndte I at kritisere pønsen der. Nej, I skal se vores, vi har simpelthen verdens flotteste træ. Det der, det er det træ, vi nogensinde har set. Så kommer børnene på børneklasse så siger, tag anden klasse, du siger, vi har verdens grænseste træ. Kan, kan du ikke gøre noget ved det? Kan du ikke få dem til at være med at sige det? Jo, det skulle jeg da nok prøve med på, så... Så hentede Vi inviterede anden klasse ind, og så sagde jeg, at jeg, jeg hørte, at I har sagt, at de har verdens grænse af Er det rigtigt? Jamen, det er det, for det er ikke det grænse af træet. så sagde jeg, vi har en trytteborg her med tryllekunstnere. Og når man finder en, der kan trylle juletræer frem, så skal man bare sige hokus pokus, og så kan jeg ikke huske, hvad det var for en øh, kode, man skulle bruge der. Hvis ikke... I siger undskyld til børneafklassen og siger, at der er træ, lige så flot som jeg så så tryllede vi jer frem til de grimme træ i hele verden. <laughs> det var det, der fuldstændig ligeglad med. Så vi åbnede tryllebogen og fandt en tryllekunstner, og jeg satte fingeren på læsen af ham, og så sagde vi det der tryllerord. Anden klasse kan have verdens grimme træ. Så gik de ind i klassen, og der har jeg så fået en anden klasse til at fjerne deres eget træ, og så det her grimme træ ind med to halvbrændte lys, og nogle grønne kurver, der var sat på. Og så kom anden glas. Hvor er vores juletræ Jamen, det har vi jo rullet væk. Ja, de var rasende. Mm. Og sagde, jamen, vi kan bare komme og sige undskyld, og sige, at børneafklassens træ er lidt flot, med jer. Det ville de ikke. nej nej det er så i orden. Gik det to dage, så kom det. vi vil, Vi ville godt, vi vil godt komme ind og sige undskyld. Så var de ved at være møre. <laughs> ja, ja, så kom vi Så vi skal bare komme ind kl. 10 der, så... Så kommer de ind, og så stiller de op på ej, og sagde, vi skal sige det tre gange. Og så, vi vil gerne sige undskyld, fordi vi har sagt, at I har været grømmest træ. Ja, træ, det er lige så flot som vores. Det sagde de så tre gange, og så fandt vi tryllebogen frem, og så kom der Og så nu kan I gå ind, så var I træet Og så havde den der klasse igen fået træet på plads. Det er rundt. Så kunne de lære det. <laughs> Nå. Men så, så er det også det der med min kone, Hver, når vi køber rødgræn, rødgræn så siger hun, og når de begynder at tabe lånen, så siger hun, at vi skulle have købt en normalsgræn. Mm. Fordi lånet begynder at ryse allerede. Mm. Nå, året efter køb vi en Og så siger hun, åh, det er så svært at pølse en normalsgræn. Og i juleaften så, åh, det fylder simpelthen alt for mig, vi skulle hellere have haft en rødgræn. Og nu er det sådan, at vi mænd, vi vil jo gerne gøre vores kone lykkelig. Og, og tak jeg, for det. Så jeg tænkte, hvad kan jeg gøre ved det der? Så købte jeg en normandsgræn og en rådgræn, og så tog jeg en motorsav, og så savede jeg, jeg træet igennem. Fra, fra top til bund, så havde jeg... To halvdre? Ja, og så tog jeg en pænest halvdelt og så tager jeg skruer i hele vejen op, så var det en <laughs> Og jeg glædede mig sådan til juleaften, eller til en lille juleaften, hvor hun skulle... På en juletræ, og hun sagde, at Vil jeg ville godt tage et juletræ, skal du skal jeg til at pynte Og jeg hentede det her. Jeg kom 1 meter ind i stuen. Det kom det ikke længere. Og jeg sagde til dem, øh, jeg, jeg kan ikke huske, hvad hun sagde, men hun gav i hvert fald udtryk for, at det der træ, det skulle ikke. Hun var ikke helt tilfreds. Nej. <laughs> og jeg sagde til dem, at nok se, at øh, de fyldte jo ikke nær så meget som normaltræet. Og når det så begynder at trus, så sætter vi det bare ind i hjørnet. Så så kunne vi bare tænke de der normandsgræn. De kom ud og stod ude i haven. Og vi fik fat i, det var et rådgang, det der. Og tredje juni så begyndte det at falde til 18, og ja, så skulle vi have en Og mm. så tænkte jeg, at man prøver igen. Så året efter kørte de ud til en tidligere elev ude i Engstrup, så han en planteskole derude. Og for at lære ham en plant, jeg købte nemlig fire drejer. Og øh, han sagde, da han hørte idéen, så sagde han, du skulle have en pris. Det er genialt. Jeg har aldrig hørt noget så genialt. Okay. Men fordi jeg sagde, at de skulle os over på den anden led, sådan Nå. 50 cm. Øh, øh, så, hver, hver, øh, ja, så havde jeg sådan fire stykker med 50 og så. Ned for forleden, der kom normandsgræn, og så kom øh, lobelisgræn, og så kom rødgræn, og så kom blågræn. Så bor jeg hullet ind i stammen, og satte sådan et gevind i, og så skruede jeg det sammen. Så havde jeg verdens eneste normands øh, rød-blå, hvad hedder det? ja Og det satte, jeg, jeg turde ikke vente til lille jul aften, så jeg satte det ud i forhaven, og så glemte jeg mig at hvis der Vestakite, min kone var ude at gå, og så kom hun hjem så går hun sådan en tur rundt om, om træet der, og det var virkelig flot. Og da jeg så kommer ind, så siger hun ikke noget, så på tidspunkt, så siger jeg var, hvad synes du, det om jultræet? Det egner sig bedst til at stå uden dig. Og det kom ikke ind overhovedet. Nej. Så, så nu har jeg opgivet. Ja. Der er ikke noget at være. Og, og jeg gjorde det jo kun for at glæde hende. At glæde hende. Ja. Ja. Men øh, man har forskellige opfattelser af, hvad der er pænt. Ja, det må det åbenbart være. <laughs> ja. Så tror jeg også godt lige, at jeg vil fortælle, at, det, øh, at, det vil sige, at jeg var fire år i, i barneårklassen, og det er nok de, de bedste fire år, jeg har som lærer. Altså de der børn øh, på 6-7 år, som tror på, at der er en julemand, mm -hmm. Som tror på, at det, man fortæller, det er rigtigt. Der har vi alle sammen været. Ja, de er bare så skønne. Bare de kommer i første klasse, så begynder de at stille svarsomtage med halvdigt. Ah, det er nok bare noget snyd og sådan noget. Det gør de ikke i børnereklassen. Og der kan jeg godt huske, at det var nært i første klasse, for en dreng spørger en anden dreng Tror du på julemanden og så siger den, den der dreng der, øh, ja, jeg er bestemt, jeg vil tro på julemand, for så er det meget sjovere. Mm. Øh, og det synes jeg var <laughs> en, en god bemærkning. Mm. Og, og de, min, det, der var min opgave ved år til jul, det var at overbevise børnene om, at der var en skolense. Mm. og den skolen ikke var mig. Mm. Og, øh, og, og, og det gør jeg så nogle år ved, at jeg hvor der var en bedsteforælder og forældre, der der, de før jul i børneafklassen, øh, at jeg så sagde, at jeg skal lige ned i køkkenet og hente noget. Og så, så gik jeg. Og så gik jeg ud, og tog nisse sig på, og skæ og briller, og tog en af ungdomsskolens knatter til en rød puk maxi Og så kørte jeg hen foran vinduerne, der ved i og, og der kørte jeg så rejst der, og jeg havde sådan en VIP, jeg kørte op på, og, på et tidspunkt vælter jeg og kommer op igen, og så går motoren i stå, og så tager jeg en juleøl frem, drikker halvdelen og putter resten ned i bensintanke, hvor der var en plastikpose, og så skulle vi køre igen og lave sådan forskellige stunts. Og så kører jeg der, på plads, og tog tøjet af og kom ned i Tag, Kære, du skulle have været her skolen, har været her. Ej, pas, er ikke der er ikke det ongåligt. Og bedstefanden, jo, det var en, der kom kørende på, på en knaller, en nisse. Jamen, og børnene, de, de, det er rigtigt det er altså godt nok rigtigt. Jeg er ikke rigtig mor, sagde, jo, jo, det var det godt nok. Så, så det endte jo med, at, at, at de så øh, troede på det. Så, så på, på et, år, så, et år, så tænkte jeg, nu, nu vil jeg forny det lidt. Så jeg øh, går ud, og så går jeg ned tager nisse-tøj på, starter knalderen, kører ind på skolen, kører ind af vestfløjen, ned af spisegangen, kører ind af østfløjen, og kommer I, ned i barneafklassen. Inders. Indendørs, ja. I skolen, ja. på en knaller, Ja. ja. ja. Som øh, lærer på skolen. Med, med, med, med, hvad hedder det, det øh, barneafklassenlærer, ja. at kl. halv ni, der skulle slukket for lyset, fra, så der var mørkt der. lade. Okay. Og jeg kommer ind i den der pyramideformede bygning, hvor, hvor man havde sparet der, der var man i gang med lydisoleringen, fordi det, det, det, var, det blev for dyrt. Så ja. akustikken der var ganske forfærdelig derinde. Okay. Ja. Og jeg kommer ind i, i, i det der rum, helt mørkt, og lyset skinner op fra klædet på mit skæg, af mit hoved. Så begynder børnene ikke at græde. De begynder at skrige. Og til sidst, jamen sammen var det simpelthen bare helt, og jeg skulle op, det var helt, helt galt det der. Jeg har altså ikke forestillet mig det der. Og, og, og jeg får lige knaldt den op og stod på bagøvlen, og så smider jeg nogle brev, hvor der står og med at spise æbleskiver og drøk, øh, øh, gløk, for ellers bliver der ikke noget til mig. Hilsen skolelisse. Så kører jeg ud af... Ja, øh, af det der bygning der, og høre de der børn, der skrige og græder. Og så tænkte jeg, nu får min mor ret. Hun er altid sagt, at du bliver afskedet en dag. Og jeg, jeg tænkte, at du bliver kaldt til institutøren i morgen, og jeg kunne godt se, at det var helt galt. Så kører jeg ned af øh, øh, spisegangen der. Så kommer der en forældre som var kommet for sent til det der arrangement. Han kom fra gående på Vestfløjen, og han hører lyden og længde knallert og tænker, nu er ungdomsskolens elever begyndt at køre på ind i skolen. Det skal jeg nok sætte en stopper for. Ja. Så springer han frem ved hjørnet der af Vestrøjen og spisegangen. Og hvem der bliver mest overrasket for at ham eller mig, det ved jeg ikke. Nej. Jeg har undervist i klæder, der kører skolen rigtig mange, mange, mange timer. Og rigtig mange hold. Og der er to ting, jeg altid har sagt til dem. I skal afpasse farten efter det underlag, I kører på. Ja. Altså, er så sæt farten Nummer to. Man kan ikke styre og bremse samtidig. Nej. Hvad gør jeg? Jeg tager bremsen for at bagbremsen. Og jeg får meget fart på. Så knaldelsen lægger sig ned på siden og drøner afsted. Så man han springer til side. Så var det på vejen der ind mod vores aflag. Var, det var en murslingsvej. Men så var det sådan dobbelt trædør. Der er til. Ja. Og heldigvis, så rammer jeg den der dør med et brag. Hvis det havde været sten det der, så spurgte mig, hvad der var sket med mig. Og jeg knalder sådan lidt, med at køre. Og så kan jeg huske, at jeg sådan prøvede det ene ben, om det var brækket. Jeg løftede det op, ja. det gjorde, for jeg havde slået mig. Det var ikke brækket. Og, og det andet også, og jeg tænkte, nu må jeg prøve armene også. Ja. En arm ad gangen. Og jeg stod der og lavede lidt de øvelser og søndagene stod og på mig. Han kunne ikke se det på mig. Det være, han gættede på. Jamen, jeg, jeg, jeg orkede ikke at forklare ham noget som helst. Jeg satte mig op på knøjlen, og så sagde jeg, glædelig uge. Ja. nu det var det ord, ja. Så kørte jeg, Så kørte jeg ned til spa. Kørmanden. Ja. Og så... Det var den eneste gang, jeg var inde for retten, hvor der ikke var andre end mig. Og så kommer jeg gående i en der med skæ, og der har skudt hele, og så får jeg øje på en, en ung pige, der sidder oppe ved kassen, og hun får øje på mig. Og så kommer jeg til at tænke på, at to dage i forvejen, der havde det været, et jeg går i Pandrup på Posthus, tror jeg det var, hvor en nisse var kommet ind og havde fået udleveret nogle penge og sådan noget. Det har været ja. i fjernsynøret i og så tænkte jeg, nu tror hun selv, at han ikke kom mere til løb. så god timing. Og jeg kommer op, og så har jeg sådan en juleølle Jeg vil gerne have en juleølle. Hun har et stille med blikket. Jeg er 785, hvor meget det nu var. Og jeg tager den her juleølle og siger det i jul, og kører hjem til min kone. Og så kunne jeg godt have brugt lidt trøst og lidt kamillete. Men da jeg har fortalt til hvad jeg har været udsat for, og fortalt til hvor meget jeg har slået, så siger hun bare, du må selv finde ud af, hvornår du er blevet for gammel til sådan nogle nare Der var ikke nogen Camille til der. det øhm, Året efter, der vendte jeg tilbage til øh, det der udendørs-platterkørsel øh, der. Ja. Jeg kom ikke ind til inspektøren, men et par måneder efter, der mødte jeg Werner. Og så siger Werner, ja, nu har vi haft Julie til at ligge ind i vores dobbelseng i to måneder. Hun tør ikke at være inde på en svær, hun var bange for den der julemand. Åh oh, nej. <laughs> ja, og, og så år efter at være ude i, øh, på, på plejehjem, der var øh, juletræfest derude. Og der havde de hyret en, en professionel julemand til at komme, og jeg, jeg, skulle for, jeg tror, jeg skulle fortælle julehistorier derude. Og så kommer der så en mor med hendes datter, og så siger, Tage, du tager lige af hende der. Hun er skrækslaget for den der julemand. Derfor. Og så tænkte jeg hende på min knæ, og så siger jeg ved du hvad? kan du huske sidste år, den der julemand så kom kørende og knatter hende? Ja, sagde hun så. Ved du, hvem det var? Det var mig. Jeg havde bare taget noget tøj på, og taget skæb på, og nissehuge. Uh -huh. Så sagde hun tale, kan, kan man nu regne med, at det er rigtigt, det du siger? <laughs> siger hun så, og sagde det var det. Ham der op, det er en ganske almindelig mand. Han har bare sådan noget tøj på. Du skal slet ikke være bange for ham. Jeg tror, det alt hende ja. ja, Men, men, men ellers så, så fik de der ikke... De fik ikke nogen følger. Ah, oh, den skyldte du hende også, den der. Ja, ja. <laughs> men jeg kan også forstå, at det, vi jo faktisk ikke... Vi har ikke alt for meget tid, fordi du... du du skal nå noget i, ja, øh, i dag. Ja, det, det er sygedrøm, den er brugt ud igen, og det, det skyldes simpelthen, at min kone har taget til Og hun kommer først hjem på mandag. Og øh, jeg har forsøgt at bekæmpe det, men det sidst så var jeg nødt til at op. Ja. Så, så jeg har været på loftet, og jeg har også været på lettet og har købt oh nej. nogle ting. Så nu skal jeg hjem, og så skal huset pyntes op. Øh, og jeg har godt, de, de ting, jeg har købt, dem, dem har jeg jo så ikke sparet, fordi det er ikke efter jul. Så altså, jeg har brugt nogle penge på det. Øh, og jeg ved også godt, det bliver kun en engangsforstilling. Det, jeg ikke har fundet ud af nu, det er, hvad jeg skal gøre, når hun kommer hjem. Hvor jeg skal tage hente, og hvor lang tid det skal gå, inden jeg dukker op. Øh, og okay, det er fuldstændig vanvittigt, fordi Ja, hun, hun, hun kan ikke lide det, men, men jeg kan simpelthen ikke lade være. Sygelen har taget over, det har den jo. Ja. Mm, tak, Tage, men så, så er der faktisk også en advarsel her til folk, som hører denne her podcast, for den bliver nok sendt ud, inden at fru Tage hun kommer hjem igen. Så, så vil I ikke nok lade være med at dele denne her podcast fordi at, øh, så kan der være, tag, at jeg ikke får sin kone hjem til jul. <laughs> ja. men, men, men jeg håber ikke, at folk øh, øh, bliver vrede på mig, eller, eller øh, synes, det er alt for synd for min kone. Altså, fordi det, det, det er sygdommen. Altså, det, det, det er jo ikke noget, jeg kan gøre for. Vel? Man, man skal have lidt under med mig. Øh, selvfølgelig er det ikke rart det en god oplevelse for min kone, det kan jeg godt se, men hvad er søren. Jeg må jo være ærlig og sige, at jeg havde lidt ondt af din kone, da vi mødte sidst. Har du ikke ondt af hende? Jo, jeg havde Nå, lidt. Nå, det. Ja. det havde du. Ja. Ja. Ja. Men, men, men du kan også godt se de der ting, jeg går med i der. Jeg, Jamen, jeg, det er jeg, meget. Jeg prøver jo virkelig at... Det, det er det, man kalder innovativt i skolen i dag. Lige præcis, ja. Nu, skal vi, nu snakker vi om det der med, med, at der ikke måske noget sjovt i skolen, da jeg ja. gik ja. i skole. Det kan, jeg, jeg, havde, godt, det jeg, kan har... jeg jo godt genkende. Det tror jeg også, der er mange andre, der godt kan ja. genkende. Ja. Jeg, jeg kan huske en situation. Det var, da jeg gik i gymnasiet. Jeg sad, der sad jeg på bag slags sammen med en. Og det er nok det mest humoristiske menneske, jeg nogensinde har mødt. Og han kunne komme med nogle bemærkninger, og jeg fandt så ud af, at hvis jeg satte en hånd ind og pressede den ind her under rygbenene, så kunne jeg dæmpe min latter så jeg ikke, øh, læreren ikke bliver opmærksom på. Okay. Øhm, og den teknik brugte rigtig meget. Og der, var, der kan jeg huske, at vi engang i i 2.g havde afleveret matematikopgaver, og vores matematiklærerinde var ikke tilfreds med det. Det var noget græseri, og øh, vi havde ikke skrevet pænt nok, og hun forventede, at næste gang vi afleverede hjemmeopgaver, at så havde vi skrevet det ordentligt, så hun ikke skulle udsættes for sådan noget græseri. Så går hun i gang med den nye øh, lektie til dagen efter og skriver på tavlen, og på et tidspunkt stiller hun et spørgsmål til hele klassen. Ja. Og der er ingen, der har hånden i vejret. Og så kigger hun ud over klassen. Nå, sover alle grisebasserne, siger hun så. Hvor til min sidekammerat, Jørgen, han kigger også ud over klassen. Og så siger han, ja, det ser ud til, at det kun er solen, der er vågen. Han havde haft en, en kryds. I matematik, hele første g, og ind til det tidspunkt der, da han fik karakterbog. så stod der MG minus. Og den karakter, den holdt han ind, da han gik op til eksamen. Jeg kan ikke huske, at han fik U- eller U minus. Han fik været være topkarakter og, og, og, og læse videre på universitetet. Ja. Men den der bemærkning der, den jeg kan godt se, at den var på grænsen. Men vi var, vi var 18 år på det tidspunkt, ja. og så kaldte hun også grisebasser. <laughs> så, så den var lidt. Jeg synes, det var velfortjent. Ja. Ja. Men så har vi også givet et uh, tip videre her til, uh, til dem, der måtte lytte med her. En uh, latter latterdæmpeteknik. Hvor, hvor helt nøjagtigt skal man ind? Ved, ja. og, og Virker det kun på dig, eller virker det også? Det ved jeg ikke. Jeg, har ikke hørt. Jeg, jeg fandt bare ud af, at, at øh, ja, man kunne jo ikke sidde og grine der i ja. en undervisningsteam. Øh, altså. og, og, og det var jo tit kun mig, der kunne høre de der bemærkninger. Ja. Øh, han kom med. Øhm, det er godt at vide, om, øh, om, om i, i dag der er sådan, at øh, eleverne simpelthen må identificere sig med, som at være julemand, eller, eller der er jo mange ting, der har ændret sig <laughs> i skolen. <laughs> Jamen det er der. Der er der rigtig mange ting, der har ændret sig, ja. ja. ja. Men, men jeg må sige, at, at, at den der juletid for mig, altså, det, det var en rigtig god tid, ja. fordi man kunne kunne lave nogle ting og, og, og ja man kunne være barnlig, og det kunne være ja og, og det der med at, at finde ud af øh, lave noget sjovt. der et år der det var, det var det var tradition for at de ældste klasser de gik rundt med øh, det flørker med derude det var det var det var ikke forbindeligt det var omkring øh, sidste skoledag. ja, ja. ja. Og der gik de rundt og delte ud til dem alle sammen. Ja. Og øh, så, så, det, var, det var også da jeg var i børnehajklassen. Så gik jeg rundt og sagde, at de store elever, de og lever, I skulle sørge for, at klassen, de får nok, fordi de har ikke fået ret mange flødekarameller. Sidste år der fik de heller ikke ret mange i børnehajklassen, fordi de, de kunne slet ikke finde der derned. Eller... Og så, så fik de rigtig mange. De havde sådan en stor balje, der var fyldt op med flødekarameller. Ja. Og de skulle så gemmes, og så skulle de hver dag så have nogle flødekarameller. Og så gør jeg det, at jeg tog de der, der balje med flødkameller. Kloganen lidt tidligere om morgenen, og, tog jeg den der, og så pakkede jeg op, og så tabte jeg sådan en, det der papir med 5-10 meters mellemrum. Og så skulle de så have øh, flødkameller der om morgenen, og de går hun går ind og åbner skabet, nede og så er skabet tom. Der er nogen, der har stjålet os kom Flodkampaler. Ja. Og de blev jo ked af det, og raser. Og... Jamen, hvad, hvad skal vi gøre? Jamen, der ligger sådan nogle papirer her. Jamen, tør I det? Jamen, det tror de nok. Så de gik i hen ad Østfløjen ned ad ned i kælderen, ind i formelsekalen, ind i et lokale længere inde. Der var ikke noget lys derinde. Det var helt mørkt. Og, og, og børnehavslederen går hen og åbner døren ind i det der mørke rum, og der ligger flodkort papirer papir derhen. Så er vi og går derhen. Øh, det går de sådan set ikke rigtigt. Nej. Øh, okay. de, de, de var virkelig bange, fordi. De, han må være derinde et eller andet sted. Ja. Og det ender så med, at børnehavslederen går ind og får nogle til at gå med ind og finde ud af, at jeg sidder her under et bord og de får mig ud, og så ser de, det det af mig. åh, oh, de bliver rart. Hele børnlovklæderen havde så et reg med, jeg fik bundet omkring håndleden Og så blev jeg slet ned i børnlovklæderen. Og så skulle de så bestemme, hvad straf jeg skulle have. Og der var dødstraf og der var, jeg skulle, der skulle oversprøjle med vand. Der var så mange forslag derude. Det var virkelig... Øh, jeg tror, jeg lovede, at... Jeg tror, jeg skulle, jeg skulle give dem flødeboller, ja. og så kunne jeg love, at jeg aldrig mere ville stjæle flødkameller fra dem der. Det var, den, det, var, det var en rimelig mild straf. Det er altså billig slåbetaget. Ja, ja, det var det. jeg <laughs> ja. Men øh, tak til for at komme og, og dele nogle øh, historier fra Ventsyssel og fra Lykken. Ja, og, og som sagt, så, så har jeg betrættet mig på øh, og. og at de er sand sandfærdige. Ja. Det, vil, det kan godt være, med min kone vil sige, at jeg nogle gange overdrømmer en lille smule, og det, det er jo nogle gange, og det er jo noget, lang tid siden, man kan godt huske lidt forkert, ja. men, men jeg bestræber mig, at holde mig så tæt på sandheden som muligt. Ja, ja, det kender jeg også godt, når jeg skal sidde og lave selvindgivelse. <laughs> ja. Jamen tak for historien, det er, og, og et rigtig i jul. Ja, lige måde. Tak.